Rondelul unei biblioteci. Omar, Atila, Hannibal, atât de buni surât din carte, lângă Danton și Bonaparte, proptiți de un prinț medieval. Ce galeși se privesc din moarte Spinoza, Platon și Pascal. Omar, Atila, Hannibal, atât de buni surât din carte. Îșterg de praf pe rând în parte, și îi pun în raft cu un gest egal. Să se înțeleagă mai departe. Atât de buni surâd în carte, Omar, Atila, Hannibal.